«Тепер я вже відчув не радість, а щось схоже на страх». Затонський належав до невеликого числа тих, кого ми називали вождями. Охоронець, привітно посміхаючись, відчинив перед нами двері, і ми з Ганною Іванівною опинилися в кабінеті наркома. Не пригадую, щоб його кабінет чимось помітним вирізнявся з-поміж інших, які мені доводилось бачити. У директора першої зразкової школи Калиниченка кабінет більший і обставлений пишніше. Та, власне, мене не дуже цікавив кабінет. Цікавила людина, яка сиділа за великим столом, переглядаючи якісь папери. Згодом, не без внутрішнього трепету, я помітив, що то мої вірші. Так, це був Затонський, майже такий, як на портретах. Але на портретах не можна помітити, яка в нього велика голова. Велика. Грива, і обертається просто на плечах, без шиї. Плечі широкі, але їх ледве видно за столом. Мабуть, Затонський був невисокого зросту, присадкуватий. з тих людей, що твердо стоять на землі, не хитаються на вітрі. В очах світиться доброта і увага до гостей. «Сідайте, прошу вас!» Окуляри заважали розглядіти очі наркома, та я й нездатний був розглядати в цій людині кожну деталь окремо – одразу ж потрапив у поле її впливу. Володимир Петрович розпитував про моїх батьків, про школу, про те, коли почав складати вірші. Невдовзі я вже почував себе перед ним невимушено. Тут дихалося вільніше і легше, ніж у кабінеті Калиниченка. Пригадую, я чомусь уперто порівнював наркома з директором нашої школи, і то не на користь останнього. «А за батька щось отримуєте?» – допитувався Затонський. – Я маю на увазі пенсію. – Так, пенсію мати отримують. – Скільки? – Тридцять карбованців на місяць. Володимир Петрович скрушно похитав головою, але нічого не сказав. Коли Затонський перегортав мої вірші, я намагався вгадати, що він про них думає. Леонід Первомайський якимось дивом зберіг цей школярський доробок у тому самому вигляді, в якому він лежав перед Затонським. Первомайський був членом жюрі цього конкурсу, отже він мав одну із закладок, які тоді виготовила наркомівська друкарка. Перебираючи свій архів, Леонід Соломонович натрапив на цей манускрипт і подарував його мені десь на початку 60-х років. Він пропав тільки всередині 70-х, коли в мене почалися нескінченні переїзди і труси. Отже я мав змогу переглянути ті вірші вже зрілим оком. А проте читати вправи Павлика Морозова – я був його духовним двійником. Читати тоді, коли ти став переконаним дисидентом, справа гірка і невдячна. Майже половина віршів була присвячена Сталінові. Рідко хто з поетів, які тоді друкувалися, обминав цю релігійну тему. Та чи й були такі взагалі? Отож я цілком щиро вважав, що писати належить саме так і не інакше. Та все ж мова і, можна сказати, культура вірша – щоб не вживати вислову техніка віршування, були на дорослому рівні. Мабуть, саме цим мої вірші і привернули увагу Леоніда Первомайського. Мене ніхто не вчив римувати. Це з'явилося в моєму житті стихійно, але відразу ж почалося з повнозвучної рими. І далі триватиме так до глибокої старості. Я змарную половину життя на казенне віршування, а міг би почати з поезії уже в шкільні роки. Та хіба тільки я був покручем сталінської епохи? Про те, що була якась іскорка в моїх шкільних поезіях, свідчить вірш про Всесвіт, написаний ще в шостому класі. Отже, космічна тема у мене починалася ще в 1935 року. Чомусь я писав слово «Всесвіт» з наголосом на останньому складі. Шкода, що цей вірш не потрапив до київського альманаху, який вийшов 1939-го. Зате там уміщено такий вірш. Хто підносить келихи озер, за здоров'я блискавки і грому? Хто це хмари, бавлячись на тер, що вони червоні в голубому? Хто на птиці-блискавиці в небі рвав квітки зірниці, і зірвавшись з висоти, синє море сколотив? «Поетичне зображення бурі. Земний космос. На жаль, повністю цього вірша навести не можу. Пам'ять не зберегла. Київський альманах навряд чи можна десь роздобути. Там надруковано близько десятка моїх шкільних віршів. Отже, мій літературний шлях починається набагато раніше, ніж про це каже історія української літератури».